і пройшло щонайменше 100 тисяч предметів. Центр виготовлення кераміки Дзянь існував понад 300 років, приблизно з 10 по 13 століття. Це означає, що зоряні чаші стояли в одному ряду з мільйонами звичайних виробів, виготовлених тут. Сукітінга Є-9 виписав із Дзянь контейнер глини близько 40 тонн. Цього матеріалу вистачило б на виготовлення 10 тисяч чашок. Мрія про створення чаші із дзянської глини передалась йому від батька, Сукіті Нагає Восьмого. Для Нагає відтворення чаші це щось на кшталт будівництва піраміди. На вершині ви знайдете зоряні чаші. Про те, щоб дійти до вершини, потрібно розрівняти землю. У Дзянь ще й досі знаходять, знаходять гори битого посуду. Нашарування битих черепків, що лежать на глибині понад 10 метрів, займає площу 2 гектари. Дивно, але серед них ніколи не знаходили уламків зоряних чаш. Це привело до виникнення різноманітних вигадок і навіть кількох теорій змов. Проте 2009 року фрагменти зоряної чаші виявлено на будівельному майданчику в місті Гуанчжоу, який колись де-факто був столицею імперії Сун. 1127-1279 Західка поклала кінець теоріям змов. Нині вважаючи, що зоряні чаші справді виготовляли в районі Дзянь. 2002 року Сукіті Нагає IX виступив з презентацією на міжнародному симпозіумі в місті Дзіндечжень, парцеляновій столиці, де виготовляють кераміку впродовж уже 1700 років. Нагая виклав у доповіді основи свого підходу до відтворення давньої кераміки. Він припустив, що формування різноманітних малюнків на поверхні посуду тимоку відбувається завдяки випаровуванню флюориту. В керамічних печах дзянь так звались. Серед іншого й зоряні чаші. З'явились сьогодні у відтворенні зоряних чаш з'явилися обнадійливі ознаки успіху, але пошуки нагає та інших майстрів наразі далекі від завершення. Ця історія про зоряні чаші характеризує світогляд японців з декількох боків. Перша особливість японського менталітету це неймовірна цікавість до речей, зроблених за кордоном, як от до цих китайських чаш. Як я вже згадував раніше, Агентство з питань культури Японії, урядова організація, що відповідає за культурну спадщину, надало всім трьом чашам статус національного скарбу. Маємо багато інших прикладів, коли предмети, створені в інших країнах, здобули особливо високу оцінку і найвище визнання від японського уряду. Національний скарб не має нічого спільного із шовіністичним націоналізмом. Японці неймовірно добре вбирають – Адаптують і використовують щось нове, запозичене від інших народів, скажімо, китайські ієрогліфи в стародавні часи, або нові технології створення англійського саду в останні роки. Привезений зі Сполучених Штатів Америки бейсбол перетворив на перетворився на японський вид спорту зі своєрідними правилами. Згадайте Н. Із зелених дахів канадської письменниці Люсі Монт Монгомері, або мумітролів фінської авторки Туве Янсон. За цими творами створено популярні аніме-серіали. Письменник Харукі Муракамі переклав багато книжок, написаних англійською. Серед них найвідоміші належать перу Раймонда Карвера. Завдяки літературній репутації самого Муракамі, а також високій якості його перекладів, твори, які він перекладав, стали дуже популярними, а деякі навіть культовими в Японії. Ідеальні плоди самбікії і спроба відтворити зоряну чашу показують нам, що японці ставляться до своєї справи з педантичністю, що часом доходить до абсурду. Часто рушієм усього цього стає ікігай, що дає людині життя відповідно до індивідуального кодаварі. Якщо розглядати кодаварі теоретично, може здатися, що воно складається з непохитних традицій, відданості закоріненим методам і несприйнятливості зовнішнього впливу. Проте, як ми переконалися, це зовсім не так – Кодаварі не заперечує нових явищ. Навпаки, японці були й залишаються допитливими людьми. Починати з малого – важлива предмета юності. Коли ви молоді, то не маєте змоги відразу започаткувати щось серйозне і велике. Хоч би що ви робили, для світу це не має великого значення. Вам потрібно починати з малого. Утім, у вас вистачає допитливості, а це чудова риса для розвитку своєї справи. Діти завжди допитливі ви легко зрозумієте, який зв'язок між їхньою допитливістю та ікігай. Добре відомо, що після війни головнокомандувач союзних військ у Японії генерал Дуглас МакАртур, який керував тоді країною як військовий губернатор і голова штабу окупаційних сил, назвав японців нацією 12-річних. МакАртур казав про незрілий характер тодішньої японської демократії. І це було принизливе зауваження. Проте, якщо вважати, що молодий мозок – з його жадібністю до всього на світі – це плюс у житті, то зауваження американського генерала можна сприймати як комплімент. Ікігай може перетворити на Пітера Пена кожного з нас. І це зовсім непогано. Будьмо 12-річними. В Ікігай важлива юна гнучкість розуму, але не менш важлива цілеспрямованість і захопливість, хоч би якою незначною здавалася ваша мета. Розділ четвертий. Чуттєва краса і кігай. На аукціоні зоряну чашу в гарному стані купили б за мільйони доларів. Із трьох збережених чаш найліпшою вважають чашу Інаба. Інаба Тимоку. Її передав один із сьогунів Токугава роду Інаба. І якби її сьогодні виставили на продаж, то вона принесла б власникам десятки мільйонів доларів. Коята Івасакі, четвертий президент конгломерату Міцубіші, та один із найбільших, найбагатших людей сучасної Японії став власником цієї чаші 1934 року. Проте, вважаючи себе негідним, Івасакі ніколи не використовував її під час чайної церемонії. Японці, звичайно, полюбляють гарний посуд. Урешті чашка – це лише чашка, і призначена вона містити в собі рідину. З цього погляду зоряна чаша аж ніяк не відрізняється від будь-якої іншої чашки з крамниці. І хоч захоплення чайним посудом має аналоги в інших культурах, у японській традиції є унікальна властивість, що надає цьому захопленню незвичайного відтінку. Не завадить з'ясувати, звідки ж походить – це екстраординарне зацікавлення чуттєвим боком матеріального. У першому розділі згадано лексичну гіпотезу, згідно з якою вислови, що характеризують важливі персональні риси та життєві явища, поступово стають частиною повсякденної мови, як це сталося з ікігай. В японській мові є ще один цікавий аспект, вартий уваги особливо доречний у контексті цього розділу. У японській мові собачий гавкіт передають за допомогою слів «ван-ван», а котяче навчання – за допомогою «ня-ня». Кожна мова має свої звуконаслідувальні слова, проте в японській мові вони досить численні і різноманітні. Ці звуконаслідування іноді називають японською звуковою символікою. Часто вони складаються з повторення одного слова – Наприклад, бура-бура означає невимушений безтурботна хода, а тека-тека – блискуча поверхня. Кіра-кіра – це іскристо сяйво. Слово гіра-гіра описує інтенсивне майже сліпуче джерело світла, як от світло від фарматоцикла вночі. Тон-тон означає тихий, ледь чутний звук постукування пальцями, а дон-дон – важчий і глухий звук. У словнику звуконаслідувань за редакцією Масахіро Оно 2007 року подано 4500 прикладів звукових символів. У всьому світі зростає популярність японської манги та аніме, а через це дедалі більше людей цікавляться японською звуковою символікою. Проте опанувати японські звуконаслідування складно, здебільшого через тонкощі їхнього використання, а частково через те, що їх насправді дуже багато. Японці, на відмін від багатьох представників інших культур, користуються звуковою символікою не тільки в дитинстві, а й у дорослому житті. Справді, вони часто використовують звуконаслідування під час обговорення професійних питань. Ясна річ, в одних галузях, наприклад, у гастрономії, ця особливість більше виражена, ніж в інших. Легко уявити собі, як майстер суші, як от Ону Дзіро, або досвідчений постачальник риби, як Хірокі Фудзіта, користуються в розмові звуконаслідуваннями оскільки звукова символіка ліпше допомагає передати уявлення про вигляд і запах страв. Можна припустити, що воїни-самураї також використовували звуконаслідування під час обговорення якості мечів, блиску та міцності леза. Художники, які малюють манго, і собі досить часто використовують звуконаслідувальні слова, скажімо «тон-тон» і «дон-дон», щоб передати тонкі нюанси дій своїх героїв. Розглянута лексична гіпотеза дає підстави стверджувати – що в японській культурі існує кореляція між цими символами та національним способом сприйняття світу. Очевидно, японці виокремлюють у потоці відчуттів численні нюанси і звертають увагу на тонкі відтінки фізичних почуттів. Поширеність звуконаслідувань відзеркалює значущість детальних чуттєвих нюансів сприйняття у житті японців. Така увага до деталей зростила культуру, у якій ремісники, шановані навіть тепер, коли наше життя швидко змінюється під натиском інновацій. У Японії ремісники виготовляють чимало традиційних виробів. Вони аж ніяк не прагнуть голосно заявити про себе або привернути увагу публіки своєю рідною поведінкою, а проте мають глибоку шану і відіграють у японському суспільстві важливу роль. Часто їхнє життя стає прикладом ікігай – цілковитої посвяти себе якійсь справі, одній меті, хай навіть і незначній. Праця ремісників потребує багато часу і зусиль, тимто її результати дуже вишукані та якісні. Японські споживачі, усвідомлюючи, скільки часу і праці витрачається на створення цих товарів, високо цінують їхню якість. Це стосується різноманітних виробів, як от мечів, ножів, лес, кераміки, лакованих речей, паперу, васі або тканин. Етика й методика праці ремісників, як і раніше, впливають на різні сфери економічної діяльності. Загострене сприйняття різноманітних чуттєвих властивостей стимулює розвиток ремесел і виробничих технологій. І хоч японські компанії вже багато років втрачають свої позиції у сфері продажу побутової електроніки, існує одна галузь, де вони досі посідають провідне місце. Це виробництво складних інструментів, зокрема, медичних відеокамер. Завдяки високій точності інженерного мистецтва та неустанному прагненню до досконалості японські медичні камери – одні з найліпших у світі. Японські виробники вирвалися вперед і в галузі непівпровідникових приладів. Накопичені досвід і знання та узгоджені дії дають можливість налагодити раціональне і якісне виробництво. Щоб виконувати тонкі операції в якомусь ремеслі або на високотехнологічному виробництві, потрібно звертати увагу на безліч сенсорних відчуттів і звуконаслідувальне багатство японської мови повною мірою передає здатність японців сприймати тонкі відтінки. Як ми побачимо далі у восьмому розділі, у японській свідомості кожна із чуттєвих характеристик еквівалентна богові. Японці вірять, що розмаїття відтінків у природі безкінечне, як і нескінченна історія бога, що створив Всесвіт. Цей Шонагон, придворна пані, що служила імператриці Тейсі близько тисячного року, Написала макура нососі знамениті записки коло подушки. В одній із розповідей вона ретельно описує життєві дрібниці. Наприклад, милі речі, обличчя дитини, намальоване на дині, ручний горобчик, що стрибає за тобою, коли пишеш, наче миша. Тютю -тю, тю. Маленька дитина хутко-хутко повзе на чийсь поклик і враз помічає своїми гострими оченятами якусь дрібничку на підлозі. Вона хапає її пухкими рученятами і показує дорослим. Розповідаючи про життя, сей, що нагон, уникає пишномовності. Вона пише про повсякденні дрібниці, інстинктивно розуміючи важливість бути тут і тепер. Водночас вона нічого не розповідає про саму себе. Короткі нотатки передають її характер набагато виразніше, аніж це могла б зробити пряма оповідь. Світогляд сей, що нагон, виражений у книжці «Записки подушки має багато спільного із сучасною концепцією усвідомленості. Щоб практикувати усвідомленість, важливо зважати на те, що відбувається тут і тепер, і не квапитися якось оцінювати це. Осталилась думка, що головна перешкода на шляху до досягнення усвідомленості прив'язаність за до власного «я». Зважаючи на час написання записок коло подушки книжка завершена 1002 року, та принципово світський характер цих нарасів, можна сказати, що вони випереджають на ціле тисячоліття сучасний «зейдзейн» – нинішню передову традицію мислення. Складається враження, що сей Шенагон – наша сучасниця. Напевно, можна говорити про те, що саме з ідеєю самозаперечення пов'язаний унікальний внесок Японії до філософії життя у розуміння власне сенсу життя. Мієко Камія у своїй знаменитій книжці про сенс життя пише, що безтурботна дитина не потребує ікігай, щоб рухатись вперед. Безтурботна дитина не обтяжена соціальними дефініціями. Вона ще не несе тягаря професії або соціального статусу. Було б чудово підтримувати цю дитячу безтурботність протягом усього життя. І це веде до другого принципу ікігай – потреби звільнити себе. У записках коло-подушки Сей Шонагон майже ніколи не каже про своє становище в суспільстві. вона з'явилась на світ лише сьогодні вранці. Вона як той перший незайманий сніг, що падає на землю. Уміння забувати про себе підводить нас до одного із засадничних принципів дзен-буддизму. Цікаво, що у філософії усвідомленості самозаперечення йде пліч-опліч зі здатністю шанувати теперішнє. Уміння звільнити себе тісно пов'язане з умінням бути тут і тепер. Зрештою, сучасна теорія усвідомленості походить від традицій буддійської медитації. Храм Ейхедзі в передмісті Фукуй – один із центрів вивчення дзен-буддизму в Японії. Цей храм заснував 1244 року Чернець-Доген, і відтоді Ейхедзі не припиняв своєї діяльності. У ньому навчаються майбутні ченці. Тисячі кандидатів приходять сюди, щоб навчатися, тренуватися, медитувати і прийняти свято. Щоб стати послушником у храмі, кандидат має простояти навпроти воріт кілька днів, іноді навіть під зливою. І хоч із сучасного погляду це може здатися знущанням, проте в такого, пов'язаного з приниженням уведенням до світу Дзен, існує раціональне пояснення, особливо якщо не забувати про концепцію самозречення. Дзікісай Мінамі, буддійський чернець, що має рідкісний досвід понад десятирічного перебування в храмі Ейхейдзі, більшість послушників живуть тут до висвяти лише кілька років. За словами Мінамі, одне з найважливіших правил храму та й дзен дзенбуддизму – це відсутність системи заслуг. У зовнішньому світі люди здобувають похвалу або заробляють бали, якщо роблять щось цінне, щось добре. У храмі ж за добрі вчинки не передбачено жодного заохочення та винагороди. Коли потрапляєш до цієї системи, немає значення, наскільки наполегливо медитуєш, як сумлінно виконуєш щоденні обов'язки, усе це не впливає ні на що. До кожного послушника ставляться однаково він стає анонімною, майже невидимою істотою індивідуальність втрачає будь який сенс і значення. Розпорядок дня в храмі Айхедзі дуже напружений, послушники прокидаються о третій годині ночі. Після обмивання практикують ранкову медитацію. Потім настає черга інших медитацій – прибирання та різноманітні щоденні обов'язки. Їдять послушники тричі на день. Меню дуже просте – рис, юшка та декілька вегетаріанських страв. Упродовж дня двері храму Ейхейдзі відчинені для відвідувачів і туристи можуть облукати всередині. Послушники перебувають разом із туристами в одному просторі. Час від часу туристи, що гуляють коридорами, зустрічаються з послушниками. Різниця в їхній поведінці разюча. Туристи приносять із собою атмосферу великого світу, де заведено постійно думати про себе, прагнути якнайбільше заробити балів. Послушники навпаки. Поводяться так, начебто не усвідомлюють навіть власної присутності, кажучи вже про присутність інших людей. Вони успішно опанували вміння звільнити себе. Другий принцип – ікігай. Струнки з гладенькою шкірою, свідчення того, що дієта в храмі добре впливає на красу, так глибоко занурені в себе, що випадковий свідок може, їх навіть за... може навіть їм позаздрити. Спробуйте надовго уявити, що ви один із послушників у храмі Ейхейзі, ваші почуття і свідомість наповнює неперервний потік чудових образів, вишукана архітектура, інтер'єр храму, неперевершені предмети, що створювалися і зберігалися тут упродовж століть. Матеріальні блага мінімальні, а можливостей для задоволення самолюбства просто немає а в тим що миті, проведеної в Вейхейдзі, наповнюєшся чуттєвою красою. Коли ви занурюєтесь в атмосферу храму, у вас виникає відчуття майже позачасової безтурботності. Не для того, щоб компенсувати втрачену індивідуальність і відсутність системи заслуг, храм щедро обдаровує послушників безжурною красою, серед якої вони виконують свої щоденні обов'язки й обряди. Нейробіолог Ніколас Хамфрі з Кембриджа, Велика Британія, у своїй книжці «Свідомість. Пилок душі» порушив важливе питання функціонального значення свідомості. Дослідник стверджує, що свідомість функціонально важлива, адже вона дає нам чуттєве задоволення, а це привід жити далі. Хамфрі наводить неординарний приклад – ритуал останнього сніданку, засуджених до страти у США. В'язні мають останній привілей – особисто вибрати для себе меню. Хамфрі наводить останні меню засуджених за даними, розміщеними на сайті Департаменту кримінального правосуддя в Техасі. Один із в'язнів може обрати філе смаженої риби, картоплю фрі, помаранчевий сік, шоколадний пиріг, іншу тарілку курячих кацу. Вони ретельно обдумують останню у своєму житті їжу, і це свідчить про те, які важливі чуттєві задоволення, що супроводжують приймання їжі. Можна сказати, що це межова форма присутності у теперішньому – уміння бути тут і тепер. Уміння знайти ікігай у заданих умовах можна вважати своєрідною біологічною адаптацією. Ви можете знайти ікігай у найрізноманітніших обставинах, і ключем до стійкості для вас буде чуттєве задоволення. У сучасній науці про свідомість сенсорні характеристики, що супроводжують дії людини, зокрема досвід, пов'язаний з уживанням їжі, називають – «квалія» – від латинського «квалія властивості» або «первинні відчуття». Цей термін належить до феноменологічних властивостей чуттєвого досвіду. Червоність червоного кольору, аромат троянди або прохолода води – усе це приклад первинних відчуттів. Як саме внаслідок діяльності нейронів мозку виникають первинні відчуття? Це найбільша нерозгадана загадка нейробіології та й усієї науки взагалі. Ніщо так не надихає нас, як велика містерія, таємнича загадка. Якщо ви покладете до рота полуницю, звичайно, полуницю не конче ідеальний і неймовірно дорогий плід із Сембікії, У вас виникне певний спектр первинних відчуттів, які можуть принести вам задоволення. Задоволення ж і є головною загадкою життя. Ми вже зауважували, що в японській мові функціонує багато звуконаслідуваних слів, приклад звукової символіки, Проте звуконаслідування – це тільки спосіб передавання різноманітних первинних відчуттів, які трапляються в житті. Тут існує глибокий зв'язок. Містичним способом визволення себе пов'язане із відкриттям чуттєвих задоволень. Японська культура з її численними звуконаслідуваннями культивує цей зв'язок, плекаючи водночас на прочут міцну систему ікігай. Звільняючи себе від тягаря самих себе, ми можемо відкрити нескінченний всесвіт чуттєвих задоволень. Розділ 5. Потік і творчість Слово «самозречення» звучить трохи зневажливо. Воно навіює думку про відштовхування і відторгнення. Проте, якщо ви зрозумієте, до яких позитивних наслідків приводить цей підхід у контексті ікігай, то погодитесь, що немає нічого позитивнішого. Якщо ви зможете досягти психологічного стану потоку, як це описано в книжці американського психолога огорського походження Міхае Чіксент-Міхаї, то зможете здобути максимум від ікігай, і навіть повсякденні речі стануть для вас приємними. Ви не потребуватимете, щоб ваші зусилля були помічені, ви не шукатимете ніякої винагороди. Ідея жити в стані постійної безтурботності, без пошуку щохвилинного задоволення від чогось схвалення, раптом стане для вас дуже близькою. Як вважає Чіксент Міхайі, Потік – це стан, у якому людина настільки витягнута у своїй діяльності, втягнута в свою діяльність, що все інше втрачає для неї сенс. Саме це дає змогу людям знаходити задоволення в роботі. Робота стає не засобом досягнення мети, а самоцілью. Коли ви в потоці, ви працюєте не для того, щоб заробити собі на життя. Принаймні, це не ваш пріоритет. Ви працюєте, бо робота сама по собі приносить вам величезне задоволення, а платня – це бонус. Отже, самозречення стає визволенням від тягаря власного «я» та основоположним аспектом потоку. І це узгоджується з другим принципом ікігай – потребою звільнити себе. Природно, як біологічний організм, ви піклуєтесь про власний добробут, шукаєте можливість задовольнити свої бажання. Це нормально. Проте для того, щоб досягти цього стану, ви маєте звільнити своє «его». Зрештою, важливе не «его», важливе нагромадження нескінченних нюансів елементів залучених до роботи, до роботи. Головне не ви, головне це робота. І в потоці ви можете ототожнювати себе зі своєю працею, установивши з нею неперервний, сповнений радістю взаємозв'язок. У Японії добре знають, що означає серйозне прагнути до самостійно поставленої мети. У житті велике значення має послідовність, тож завжди корисно мати відчуття напряму. Уявлення про життєві цілі навіть коли у вас не так багато можливостей, підтримати своє ікігай. Послідовність і чітке уявлення про життєві цілі надають шарму навіть скромним виявам ікігай. Поціновувачі антикварної порцеляни в Японії іноді кажуть, що шедеври виникають у результаті несвідомого творіння. Нині поширена думка, що в наш час художники стали занадто дбати про індивідуальність. У попередні епохи малярі творили не заради того, щоб заявити про авторські права. Вони просто виконували свою роботу і нічого не очікували натомість, хіба що, може, сподівалися, що їхні вироби будуть корисними повсякденному житті. Порцеляна, що збереглася з давніх часів, вирізняється чистотою та природністю, яких, за словами знавців, у наші дні вже не знайти. У цих виробах криється анонімне вираження краси. Перебування в стані потоку, звільнення від тягаря власного «я», безпосередньо відбувається на якості роботи. Піднесена краса зоряних чаш зумовлена саме тим, що вони були плодом несвідомого творіння. Можна сперечатися, що сучасні спроби відтворити зоряні чаші так і не змогли порівнятися з безжурною красою давніх оригіналів саме через свідоме бажання майстра створити щось прекрасне і унікальне. Можливо, ми інтуїтивно відчуваємо, що це саме так. У світі одержимому селфі, самодопомогою та саморекламою цей принцип здається як ніколи актуальним. У наші дні японське аніме знають у всьому світі. Проте відомо, що аніматори отримують невелику зарплатню. Середня платня аніматора досить скромна, особливо якщо її порівняти із заробітками людей у, яких, у таких галузях, як торгівля або банківська справа. Попри це робота художника-аніматора й досі залишається мрією багатьох молодих людей. Добре усвідомлюючи, що вони навряд чи зможуть заробляти пристойні гроші, Покоління майбутніх аніматорів штурмує студії. Створення аніме – складна праця. Для Хаяо Міядзакі, великого майстра японської анімації, відомого завдяки роботам «Віднесені примарами» та «Мій сусід Тоторо», створення фільмів – це довгі години наполегливої праці. Невідривно сидячи за своїм столом, Міядзакі малює тисячі ескізів, які розкривають характери героїв та позначають деталі сцен. Згодом аніматори студії Гхіблі, співзасновник якої є Міядзакі, обробляють ескізи й надають їм завершеної форми. Якось мені випала щаслива нагода взяти інтерв'ю у Міядзакі у його студії. Він виборов чимало нагород із хвальних відгуків, але, судячи з його слів, справжня нагорода для нього – це саме процес створення анімаційних фільмів. Міядзаки створює аніме в стані потоку, і це добре видно. Ви всією сутністю відчуваєте той безжурний спокій, що лини від його творів. Дитина – абсолютно чесний споживач, і ви не зможете їй щось нав'язати, попри високу, на вашу думку, освітню цінність. Тому той факт, що дитина, якій показує твори анімаційної студії «Хіблі», дивиться їх широко розплющеними очима. І просить ще, Красномовна свідчить про якість фільмів, створених Міядзакі. Маю теорію. Можливо, цей чоловік так добре розуміє психологію дітей, бо в душі він сам досі, ще дитина. Бути в потоці – це цінувати можливість бути тут і тепер. Дитина вміє цінувати перебування в теперішньому. У дитини немає чіткого розуміння про минуле і майбутнє. Її щастя криється в теперішньому, як і у Міядзакі. Він розповів мені історію, яка дуже мене вразила і надовго закарбувалася в пам'яті. «Якось, – сказав він, – до студії гіблі прийшла п'ятирічна дитина і трішки погралася. Потім Міадзакі завіз дитину та її батьків до найближчої станції. Тоді він мав авто з відкидним верхом. Можливо, дитині було б цікаво проїхатися з відкинутим верхом, подумав собі Міядзакі, і вирішив забрати дах. Але цієї миті пішов легкий дощ, «Може, наступного разу», – вирішив Міядзакій, поїхав до станції з піднятим верхом. Згодом, за словами художника, його охопило каяття. Він зрозумів, що для дитини один день – це один день, і він ніколи не повернеться. Дитина дуже швидко росте. Навіть якщо вона прийде до студії через рік і зможе приїхати в машині з відкиднятим верхом, це вже буде не те саме. Іншими словами, дорогоцінний момент утрачено назавжди через помилку Міядзакі. Слова художника були дуже щирими, і я був глибоко вражений. Якби знадобилися докази, що Міядзаки справді здатен поставити себе на місце дитини, створюючи шедеври аніме, від яких діти не можуть відірватись, то це були саме такі докази. Міядзаки байливо зберіг у собі дитину. Найважливіша характеристика життя дитини – це існування в сучасному, тут і тепер. І це ставлення до життя має, важ... має важливе значення у творчості. Ще одним проповідником життя тут і тепер у певному сенсі можна назвати Волта Діснея. Він так само творив анімацію в стані потоку, про що без сумніву свідчить висока якість його спадщини. Попри грандіозний успіх, 59 номінацій на Оскар і 22 Оскари, він ніколи не досягнув би цих запаморочливих висот, якби не прагнув особисто зануритися в трудомістку й надзвичайно складну роботу аніматора. Одного разу хтось сказав Діснею, що той досить популярний, щоб стати президентом. «З якого диви мені ставати президентом?» – заперечив Дісней, коли я вже король Діснейленду. Сьогодні багато людей молоді і поважного віку відчувають стан потоку, коли дивляться мультфільми Діснея або приїжджають до Діснейленду. Можливо, найціннішою спадщиною Волта Діснея стало те, що він зробив відчуття потоку постійним і відчутним, доступним для мільйонів звичайних людей» які інакше втратили б магію дитинства назавжди. У контексті потоку або взаємодії між роботою та особистістю японське ставлення до праці, напевно, унікальне, принаймні, якщо порівнювати його стандартною знахід... західною концепцією. Такі люди як дійсний виняток. На відміну від християнської традиції, де працю вважають неминучим злом, метафорично вона – результат покарання Адама і Єви за першородний гріх, через який вони були вигнані з раю. Японці сприймають працю як щось позитивне і цінне саме по собі. У Японії інакше ставляться до виходу на пенсію. Тут наймані працівники охоче погоджуються попрацювати ще навіть після досягнення пенсійного віку. І зовсім не тому, що їм нічого робити вдома. Хоч умови праці в Японії можливо далекі від ідеальних, багато людей насолоджуються працею, не кваплячись йти на пенсію. Стан потоку робить працю самодостатньою і гідною насолоди. Добре відомо, що... Хаяо Міядзакі вже повідомляв про свій намір піти на спочинок, але пізніше відновив роботу над створенням повнометражного анімаційного фільму, що потребує неабияких зусиль. Остання заява про вихід на пенсію пролунала після закінчення роботи над фільмом «Вітер дужче» 2013 року. І багато хто вважає цей фільм лебединою піснею великого режисера. Проте Міядзакі, як подейкують, знову взявся за справу і працює над новим повнометражним проєктом. Здається, Міядзакі просто не може відірватися від своєї роботи. Чіксент Міхай твердить, що до створення філософії потоку його підштовхнуло спостереження за роботою друга художника, який годинами працював над своєю картиною, без будь-якої перспективи продати її або дістати якусь іншу менагороду за неї. Цей особливий стан душі або трудова етика, коли ви просто занурюєтесь в задоволення бути тут і тепер, не вимагаючи негайної винагороди або схвалення. Невід'ємна частина японської концепції ікігай. Розгляньмо виробництво японського віскі. Виробництво віскі в Японії – це яскравий приклад принципово-позитивного ставлення до праці. Це праця, за якою стоїть захоплення разом із самозапереченням. У неї дуже багато спільного зі станом потоку. Якщо подумати, Японії зовсім не потрібно виготовляти віскі. У країні не росте ячмінь і тут немає торфу. Проте японці десятиліттями наполегливо працювали над створенням чудового віскі, і нині вони виготовляють, визнані у світі у найвищих нагород, сворти цього напою. Деякі експерти твердять, що японські віскі треба ставити в один ряд з основними марками цього напою, передусім усім найкращими світовими зразками, як от шотландським. Ітіро Акуто керує скромною винокурнею з двома крихітними дистиляторами на пагорбах Тіті Бу. Родина Акуто з 1625 року виготовляла саке – традиційний японський алкогольний напій. 2004 року Ітіро Акуто розпочав виробництво віскі. У 2007-му було готове нове обладнання для дистиляції. Перший випуск односолодового віскі Тіті Бу відбувся 2011 року. Хоч віскі Акуто долучилися до ринкової конкуренції недавно, Воно вже високо поціноване на світовому ринку і одержує захопливі відгуки. Серію гральні карти, що складалася з 54 односолодових віскі з унікальними персональними етикетками із зображенням гральних карт, випускали протягом кількох років. Повний комплект був проданий у Гонконзі за ціною приблизно 4 мільйони доларів. Односолодове віскі «Акута», виготовлене від підторгівельною маркою «Ічірос Мальт», також чимало коштує. Багато хто вважає Ітіро Акуто новою зіркою у світі виробництва віскі. Сеїті Косімідзу, головний купажист японської броварної і дистиляційної групи Санторі, присвятив багато років вишуканому мистецтву пошуку ідеального бленду. Він відповідає за змішування таких преміальних брендів, як Хібікі. Його робота була відзначена багатьма нагородами – Проте результати його складної праці нерідко стають помітними тільки через кілька десяти Косімідзу, Косі Мідзу, якому нині 68 років, може так і не дізнатися, якими будуть плоди його сьогоднішньої праці. Косі Мідзу суворо дотримується добровільно прийнятих правил. Щодня на обід він споживає ту саму страву – юшку з локшиною удон, щоб не втрачати здатності розпізнати відтінки смаку. Його головна зброя – це незмінна надійність, непохитна, як стелажі з бочками, де дозріває віскі. Якось він поділився зі мною цікавим філософським спостереженням. За його словами, не можна визначити, як саме впродовж багатьох років розвиватиметься віскі в певній бочці. Навіть якщо налити те саме віскі в однакові добові бочки, після кількох років зберігання віскі, дозрівши в них, матиме різний смак і аромат. Як каже Косімідзо, Може статись так, що віскі, дозрілий у певній бочці, виявиться занадто міцним, і ним не вдасться насолоджуватись в чистому вигляді. Проте після змішування з іншим віскі міцність пом'якшиться, і напій зможе надати блендеві дивовижно приємні нотки. Цікаво, що елемент, який, можливо, не становить цінності сам по собі, підвищує загальну якість напою під час поєднання з іншими складниками, що мають власні властивості. Комплексна взаємодія між різноманітними елементами – органічної системи, робить життя цілісним і врівноваженим. Японці зацікавились вином не так давно. Проте сьогодні в галузі винарства ми спостерігаємо ті самі процеси. Виробники намагаються створити вино світового рівня. У виробництві віскі і вина є дещо спільне. Потреба багато років працювати, не очікуючи миттєвої винагороди або визнання. Можливо, японцям це особливо добре вдається завдяки ясному відчуттю ікігай. Відчувати стан потоку важливо, щоб отримати задоволення від роботи, а проте не менш важлива й потрібна увага до деталей, що дозволяють поліпшити якість роботи. У вмінні насолоджуватися до самозабуття тим, що відбувається тут і тепер, разом з тим, не пропускаючи жодної деталі, полягає сутність мистецтва чайної церемонії. Дивовижно, що Сенено Рікю, основоположник чайної церемонії, який жив у XVI столітті. Винайшов її дуже непростий час – період Сен-Гоку, коли можновладці самураї безперервно воювали між собою. Тай-Ан – єдиний збережений чайний будинок з тих, що їх створював сам Сен-Норі-Кю дуже маленький. У ньому заледо вистачає місця для майстра чайної церемонії та кількох гостей. Проте це не випадковість. Атмосфера невеликих приміщень більше сприяє щирій розмові. У чайних будинках немає місця для зброї – Воїни-самураї, головні гості чайної церемонії, мусили залишати свої мечі за дверима. Щоб зайти всередину, їм доводилося повертатися боком і низько нахилятися. З традиції чайної церемонії започаткувалась японська концепція «ітіго-ітіє» – буквально значення «один раз, одна зустріч». Найвірогідніше, автором цієї важливої концепції також був Сен-Норікю – і тіго, і тіє – це вміння цінувати ефемерну, непостійну природу будь-яких зустрічей з людьми, речами або подіями в житті. Саме тому, що зустріч швидкоплинна, до неї потрібно ставитись серйозно, адже життя сповнене речами і подіями, які трапляються лише раз. Освідомлення одиничності життєвих зустрічей і задоволень покладено в основу японської концепції ікігай. Це центральний елемент японської життєвої філософії. Якщо подивитися на дрібні події життя уважніше, ми побачимо – нічого не повторюється. Кожна мить унікальна. Саме тому японці ставляться до найдрібніших деталей будь-якої події так, начебто це питання життя і смерті. Традиція чайної церемонії жива і донині. Вона цікава тим, що в ній знайшли втілення всі п'ять принципів ікігай. Майстер чайної церемонії ретельно обмірковує обстановку приміщення – Звертаючи особливу увагу на деталі, як от на сорт квітів для декору стін. Починати з малого. Дух смиренності. Візитна картка майстра чайної церемонії та гостей. Навіть якщо в кожного з них за плечима багаторічний досвід проведення церемонії. Звільнити себе. Чимало предметів, якими користуються для чайної церемонії, нараховують не один десяток і навіть сотню років. Їх обирають, щоб вони поєднувались один з одним, створюючи незабутні враження. Гармонія і стійкість. Незважаючи на ретельність підготування, головна мета чайної церемонії – розслабитися, з насолодою зануритися в деталі обстановки, радіти малому і перебувати в стані усвідомленості, коли людський розум обирає внутрішній космос чайного будинку. Бути тут і тепер. Усе це перегукується з давньою японською концепцією «ва». «Ва» – це ключ до розуміння того, як люди можуть підтримувати в собі відчуття ікігай та жити в згоді з іншими людьми. Конституція 17 статей, яку затвердив принц Сьотоку 604 року, проголошувала – «ва» потрібно цінувати. Відтоді «ва» стала визначеною особливістю японської культури і ключовим складником ікігай. У певному сенсі принца Сьотоку можна вважати одним перших першовідкривачів ікігай. Найважливіший елемент ікігай – жити в гармонії з іншими людьми та навколишнім середовищем. Дослідники з Масачусетського технологічного інституту оприлюднили відомості про результати експерименту, який показує, що визначальним чинником продуктивності команди є соціальна чутливість. Ікігай кожної людини, здійснений в гармонії з іншими людьми, створює сприятливу атмосферу для творчості і вільного обміну ідеями. Пізнаючи й поважаючи індивідуальні характеристики інших людей навколо себе, ви втілюєте в життя золотий трикутник – ікігай, потік і творчість. Коли ви перебуваєте в стані потоку, у гармонії з іншими різноманітними зовнішніми та внутрішніми елементами, ваша здатність помічати нюанси загострюється. Коли ви емоційно нестабільні або упереджені, то втрачаєте усвідомленість, а відтак уже не можете оцінити важливі деталі, здатні змінити баланс праці та життя. Ви можете підвищити якість праці тільки коли перебуваєте у стані потоку, і цей факт добре відомий Акутой Косімідзо. Постійне прагнення до якості можна виявити і на іншому кінці культури споживання віскі – у японських барах. Ест – легендарний бар у Юшімі, у Токіо. Його власник Акіо Ватанабе обслуговує клієнтів у своєму закладі майже 40 років. На мою скромну думку, найкращі бари у світі саме в Японії. Я розумію, це може здатися смішним і упередженим, але це погляд того, хто виріс у Токіо, а згодом подорожував по всіх усюдах. Повірте, я на своєму віку набачився барів. Мені пощастило потрапити до Ест під час навчання в коледжі. Мені саме виповнилося 20 у цьому віці закон уже не забороняє вживати алкоголю. От у ту мить, коли я, трохи хвилюючись, зайшов до бару, переді мною відкрив цілком новий світ. Усередині Ест декоровано в загальній стилістиці японських барів із натяком на ірландську та шотландську культуру. На полицях вишикувалися пляшки з віскі, ромом, джином та іншими спокусливими напоями. У Японії такі бари, як Ест, називають шот-бари. Складно описати унікальну атмосферу шот-бару, тому хто ж одного разу не був його відвідувачем. Елегантні клієнти та спокійна атмосфера об'єднують японський бар з винним баром. З погляду престижу в нього багато спільного з американською концепцією фен-бару, хоч тут відвідувачам може бути не тільки одинаки або япі, та необов'язковий акцент на рослинному декорі інтер'єру. Японський шот-бар – це насправді абсолютно самобутнє явище. У світі немає нічого, що було б схожим на нього. Спокійна атмосфера бару та сам Ватанабе, який елегантно змішував коктейлі і розмовляв з відвідувачами, справили на мене неабияке враження. Звучить банально, але я дістав цінну життєву науку, поки сидів того вечора біля стійки, попиваючи віскі. Таємниця Ватанабе – неухильне прагнення до якості – відповідальність, увага до деталей і брак марнославства. Багато років поспіль Ватанабе працював без вихідних і відпусток, крім тижневих канікул під Новий рік та всередині серпня. Весь інший час Ватанабе стояв за стійкою бару Est сім днів на тиждень цілий рік. Він власноручно готує напої, які подає в барі, і ставиться до кожного з них дуже серйозно. Попри те, що Ест цінують відвідувачі, серед яких є актори, видавці, письменники, професори університетів, Ватанабе ніколи не шукав соціального визнання. Він намагався, наскільки це можливо, уникати уваги преси та інших ЗМІ. Якось із випадкової розмови з відвідувачем, що сидів поруч зі мною в Ест, я дізнався, що замолоду Ватанабе подавав коктейлі легендарному романістові Юкіо Мішімі. За 30 років, упродовж яких я був у його закладі, Ватанабе ніколи не розповів мені про цю чудову зустріч. Така він людина. І останній неперевершений приклад. Історія про людей, що роблять свою справу, не очікуючи на визнання й похвалу. Японська імператорська родина має сильні культурні традиції. Серед обов'язків імператора важливе місце посідає покровительство науки і мистецтва, особливо музики. Музиканти, що прислуговують імператорській родині, мають при дворі особливі ролі, відповідно до яких виконують музику для численних церемоній і ритуалів, що відбуваються в імператорському палаці протягом року. Мистецтво традиційної давньої придворної музики і танцю називають гагаку. Історія гагаку при дворі нараховує понад тисячу років. Одного разу я розмовляв із Хідекі Тогі, знаменитим придворним музикантом, що грає в стилі гагаку. Тогі походить із родини Тогі, що пов'язана з Гагаку ще з періоду Нара – 710-794 роки, тобто понад 1300 років. Тогі сказав мені, що придворним музикам доводиться грати досить часто, як, наприклад, у ті дні, коли відзначають 1200-1200 років від дня народження того або того імператора. Коли я запитав, хто слухає таку музику, він відповів – ніхто. Потім він додав – ми граємо на своїх інструментах, співаємо і танцюємо без будь-яких слухачів і глядачів у просторих і тихих покоях величного імператорського палацу. Ми граємо до пізньої ночі. Іноді навіть відчуваємо, як душі покійних імператорів спускаються з небес і якийсь час перебувають разом з нами, насолоджуються музикою, а згодом повертаються назад. Тогі розповідався це так, не наче в його словах не було нічого незвичайного. В очевидь музиканти традиції гагаку Давно звикли сприймати відсутність слухачів як належне. Розповідь тоді дуже поетичний і бантежний опис стану потоку, перебування тут і тепер. Коли ви досягаєте безтурботної зосередженості, аудиторія вам уже не потрібна. Ви радієте тому, що відбувається цієї миті. Ви просто робите свою справу. У житті ми іноді неправильно вибираємо пріоритети та неправильно оцінюємо їхнє значення. Занадто часто ми робимо щось за заради винагороди. Не отримуючи її, ми розчаровуємося та втрачаємо зацікавленість і бажання працювати. Це цілковито неправильний підхід. Не кожна дія негайно здобуває винагороду. Навіть якщо ви добре зробите свою роботу, зовсім не обов'язково, що винагорода вас знайде. Відгук і слава приходять випадково, залежно від численних умов, які жодним чином не, належать, не залежать від людини. Проте якщо вам удалося перетворити процес праці або творчості на основне джерело щастя – тоді ви успішно розв'язали одне з найважливіших завдань свого життя. Тому грайте музику навіть тоді, коли вас ніхто не слухає. Малюйте, коли ніхто не дивиться. Пишіть оповідання, які ніхто не читатиме. Внутрішньої радості і задоволення буде більше, ніж досить, щоб ви жили і робили свою справу. Досягти успіху в цьому означає цілком опанувати вміння бути тут і тепер. Розділ шостий Ікігай і стійкість У японській концепції ікегай велике значення завжди мали стриманість і самоконтроль, а найважливішими вважали гармонійні взаємони з Серед інших країн, де існує помітна соціальна нерівність, що періодично трансформується в спалах і незадоволення, Японія, як і раніше, не дуже вирізняється, хоч у минулому вона досягла значних успіхів в економіці. Тривалий час більшість японців вважала себе середнім класом. В останні роки сповільнення економіки і загальне старіння населення чіткіше окреслили соціальну нерівність країні. Це спостереження підтверджує статистика. Проте екстравагантні витрати багатіїв або скандальні вчинки знаменитостей – рідкісне явище для Японії. Не дуже поширений і культ знаменитостей. Тут немає нікого схожого на Джастіна Бібера або Періс Хілтон – а проте певна кількість відомих персон у Японії таке є. Утім, приборкання особистих бажань та амбіцій не завжди має позитивні наслідки. Стартапам у Японії впродовж останніх років немає чим похвалитися, якщо порівнювати з глобальним успіхом компаній Google, Facebook або Apple. Можливо, причина цього криється в тому, що японський спектр успіху і гламуру дуже вузький, щоб умістити по-справжньому масштабних гравців. Обмежене вираження особистої свободи й успіху Стриманість і самоконтроль тісно пов'язані з однією з унікальних цінностей Японії – стійкістю. Особисті... Особисті бажання зазвичай здійснюються з урахуванням стійкості суспільства та навколишнього природного середовища. Адже якщо суспільства і довкілля не будуть здоровими і стабільними, ви не зможете досягнути своєї мети та втілити в життя свої амбіції. Як ми переконалися, з погляду індивіда, ікігай – це система мотивацій, яка допомагає жити і робити свою справу, працювати з ранку до вечора. Разом з тим Ікігай у японській культурі безпосередньо пов'язаний з гармонією з довкіллям, з людьми навколо нас і з суспільством загалом, без яких неможлива стійкість. Третій принцип Ікігай – гармонія і стійкість – напевно найважливіша самобудня риса японського світогляду. Розгляньмо ставлення японців до природи. Японці перетворили обмеження особистих потреб на форму мистецтва, для якого характерні скромність, сувора естетика та елегантна стриманість. У японському ідеалізмі багато неявної краси – вабі-сабі. Уявіть собі гладеньку непофарбовану дерев'яну стійку в ресторані «Суші» або запашну деревину японського кипариса «Хінокі», з якої виготовляють ванни, а у воду додають цитрусових фруктів «Юдзю». Мета такої ванни очистити не тільки тіло, а й душу. Досить популярне серед японців купання на природі, просто неба, надта тав онсен, гарячих джерелах. Часточку природи міські мешканці намагаються принести до своїх осель, наповнюючи інтер'єр спокійною, розк... розкішшю та зручністю. На стінах сенто громадських лазень часто можна побачити різноманітні пейзажі, наприклад, із зображенням гори Фудзі. Це дуже популярний художній сюжет. Оздоровчі прогулянки лісами й горами – популярне хобі в Японії, що підтверджує любов і повагу японців до природи. Дизайн японського саду розроблено так, щоб картини в ньому змінювалися залежно від сезону, задовольняючи естетичний смак глядачів. Японія – країна стійкості. Стійкість знаходить свій вияв не тільки в бережливому ставленні людини до природи, але й у її поведінці в суспільстві. Людина має в розумних межах зважати на зручність інших людей та не забувати про те, які її дії можуть вплинути на суспільство загалом. В ідеалість стосується будь-якої діяльності в соціумі. У японців не заведено винаходити способи максимально швидкого задоволення своїх миттєвих потреб. Вони валіють зі спокійною наполегливістю рухатися вперед запланованим шляхом. Тому коли в Японії щось з'являється, Цілком імовірно, що це існуватиме і працюватиме ще дуже довго. Японський імператор, речник найдавнішої спадкової монархії у світі, теперішній імператор Акіхіто, чиє правління розпочалося 7 січня 1989 року, 125-й у династії. Численні культурні феномени в Японії існують століттями. Не одне покоління японських акторів і музик присвятило себе класичній музичній драмі Кабукі та іншим видам виконавського мистецтва. Проте, крім них, у Японії багато інших давніх родин, традиційно пов'язаних з різними галузями культури й економіки. Вислів «родинний бізнес» має в Японії серйозне і навіть історичне значення. Багато відомих родин здавна працюють у тих чи тих галузях культури або економіки. Родина Ікеноба з як свідчать історичні документи, працює в галузі Ікебани з 1462 року. Родини Сен, також із Кіото, понад 400 років бережно плекають культуру чайної церемонії від дня смерті її засновника сен норі 1591 року. Відомі три родини Сен, у кожної з яких налічуються десятки тисяч учнів, які практикують чайну церемонію по всій Японії та за її межами. Торай – компанія-виробник традиційних японських солодощів, які яку очолює родина Курокава, існує близько 500 років. Промислова компанія Конго Гумі, яку заснували 578 року, троє теслів, спеціалізується на будівництві та реставрації храмів. Нині це найстаріша активна компанія світу. Родина Конго, як і раніше, очолює її. У японській культурі існує багато явищ та організацій, що поклали ікігай в основу своєї стійкості – щоб зрозуміти, як японці сприймають ікігай, слід збагнути, що в Японії розуміють під стійкістю. Найнаучніше це можна показати на прикладі храму Ісе. У великому густому лісі, що займає площу понад 5500 гектарів у префектурі Міє на заході Японії, височіє одна з найважливіших святинь синтоїзму, традиційної японської релігії – храм Ісе, присвячений богині Сонця Аматерасу. Храм вважають головним культовим синтоїстським центром. Від Аматерасу, відповідно до легенди, походить імператорська династія Японії. Роль первосвященника в цій святині традиційно виконує один із членів імператорської родини. Значення храму в Ісе настільки велике, що 2016 року його відвідали, відвідали лідери Великої Сімки, що прибули на саміт до Іссашіма. Традиційно вважають, що в храмі Ісе зберігають три священні скарби імператорської родини священне дзеркало ятано Кагамі, no меч кусанагі та коштовний підвісок ясакано Магатама. Магатама це традиційні японські краплеподібні намистини з яшми, нефриту, агату, кварцу, що формою нагадують людський ембріон. Коли відбувається інт... інтронізація нового імператора, Три священні скарби передають йому як символ гідності та влади імператорської сім'ї. Фактичне існування цих трьох священних скарбів не доведене, оскільки ніхто, крім, можливо, імператора, насправді не бачив цих предметів. У сучасній Японії панує світський світогляд. Багато японців відвідують храм Ісе та здійснюють обряди, проте це не означає, що вони свято вірять у вчення синтоїзму або навіть знають особливості цієї системи вірувань. Для більшості японців візит до храму Ісе – культурний досвід. У синтоїзмі немає суворих правил і приписів. Утім, викресливши релігійний аспект, зауважимо, що тиша густого лісу та безтурботна краса будівель храму Ісе без сумніву, надихають гостей і багато в чому перегукуються із сучасною філософією ставлення людини до природи. Храм Ісе має одну примітну особливість, що досить актуальна в контексті пошуку Ікігай. Це традиції періодичної перебудови святині. Центральна частина Ісе розміщена на одному з двох майданчиків – зовнішнього та внутрішнього. Кожні 20 років споруду храму акуратно розбирають і на другому місці будують нову, до 100-ту таку саму споруду з нового дерева. Сучасна будівля споруджена 2013 року. Наступна перебудова відбудеться у 2033 році. Джерела свідчать, що традиція кожні 20 років перебудовувати храм існувала останні 1200 років, тільки іноді перериваючись на час війни і заворушень. Щоб новий храм був достоту як старий, треба заздалегідь усе спланувати і дещо приготувати. Наприклад, за кілька десятиліть до спливання терміну потрібно виростити дерев... дерева хінокі, з яких згодом збудують стіни храму. Храм Ісе утримує шкілки дерев хінокі по всій країні. Для будівництва потрібні колоди певного розміру, якого дерева Хінокі досягають через 200 років. Під час спорудження храму ісе майстри використовують особливі методики. Храмові будівлі споруджено без жодного цвяха. Навчання й утримання кваліфікованих теслярів – важлива частина системи стійкості храму ісе. Одна теорія твердить, що традиція перебудовувати храм кожні 20 років була запроваджена саме для того, щоб передавати досвід і особливі технології храмового будівництва від одного покоління майстрів до іншого. Храм Ісе – головний серед десятків тисяч синтоїстських святинь по всій Японії. Проте ці святині, хоч вони менші та скромніші, оточені такою самою повагою і турботою місцевих мешканців. Нині в храмі Ісе близько ста синтоїстських священнослужителів і близько п'ятиста помічників. Крім того, є інші люди, які також забезпечують діяльність храму. Хай і опосередковано теслі, ремісники, крамарі, лісники та інші. Гармонічна організація ва, як говорив принц Сьотоку людей, які підтримують функціонування храму ще один важливий аспект багатовікової традиції стійкості. Задом і конструкція храму і се, без сумніву, творіння генія, храмові будівлі настільки вишукані й гарні що знаменитий буддійський чернець Сайгьо 1118-1190 роки після відвідин храму Ісе написав традиційний вірш Вака, рядки якого можна перекласти так «Не знаю, що за дух тут проживає, але моя душа проливає сльози, коли торкається його божественного спокою». Проте задум і конструкція – це одне, а збереження первісної форми впродовж сотень років – зовсім інша річ. Часи змінювалися – Володарі приходили і відходили. В історії храму з'являлись люди з різноманітними обдаруваннями й особистими рисами. Це справжнє диво, що нині, через тисячу років після заснування, храм Ісе досі існує в первісній формі. Важливо, що храм Ісе не може залежати тільки від особливих здібностей людей, що підтримують його функціонування. Безумовно, люди, від яких залежить